Jabu 143, dari ayat 1 sampai 12. Mesmur Daud, Dengarlah doaku, Ya Tuhan. Dengarlah permohonanku. Jawablah dengan kesetiaanmu dan dengan kebenaranmu. Janganlah jalankan penghikiman ke atas hamba mu, Karena dalam pandanganmu tiada makhluk hidup yang benar. Kerana musuh telah mengenyai jiwaku Dia telah menindasku ke tanah Dia telah membuat aku tinggal dalam kegelapan Seperti orang yang sudah lama mati Oleh itu rohku tertekan di dalamku Hatiku gundah di dalamku Aku mengenang zaman silam Aku merenungkan semua perbuatanmu Aku memikirkan segala hasil kerja tanganmu Aku menandakan Tanganku kepadamu, jiwaku merinduimu seperti tanah yang dahaga. Jawablah segera ya Tuhan, rohku layu. Janganlah sembunyikan wajahmu daripadaku. Takut nanti aku menjadi seperti mereka yang masuk ke dalam jurang. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Kerana kepadamu kusandarkan kepercayaanku. Beritahulah aku jalan yang harus kuambil, kerana aku mengangkatkan jiwaku kepadamu. Lepaskanlah aku, ya Tuhan, daripada musuhku. kepadamu aku berlindung. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, kerana engkau lah Tuhanku. Biarlah roh baikmu memimbing aku di alam ketulusan.